Esker militzaki eta eta Sagiarte orain Afrikako bidea hartuko dugu Kongokoa mosgira garrara joanen eh? baina mailan txuperena berriako kastaria Kongoko Egepulika Demokratikoko kibu eskualdean izan da. Alboan, gobernuzkanpoko erakundearekin eta Euskal Herriko beste emazte batzuekin, migrazio prozesuetan emazte gaxaten dituzten indakkeriak erakustia zuten helburu edo zinuten helburu Maiane Txopelena, egunon? Ba, egunon. Lehenik, lehen gauztan, nundik heldu da proiektu hori? Alboan, gobernuzkanpoko erakundeak badu proiektu bat emakumeok martxan izena duena, Eta Afrikako hainbat herrialdetan eta Erta Amerikan baditu proiektuak emakumeekin, baiasat dituzten indarkedi aurregiteko eta hortik ba, emakumeek sorturiko proiektuak laguntzeko edo. Eta alboango berruzkan erakundea jarri zen gurekin harremanetan kongora bidaia bat antolatu azutelako, Elburua zen emengo eta hango emakume kazetarien artean alako topaketa bat egitea, eta gero hemengo kazetariek hango egoera ezagutu eta horria hotsa ematea gure komunikabideetan. Eta bueno, jarri ziren berriarekin harremanetan, eta ba, berrian niri proposatu zidaten e, araioatea, ba, bueno emakumea izan bar zuelako, eta, eta gero frantxesa jakiteare konmen izelako ba, han frantxesez eh, hitz egiten dutelako, oso agiliaz aparte eta bueno, proposatu ziaten eta Cristhón goxokia izantzen da reta eta ordan ba, animaturintzen araiotera. litzen araioterak. Eta baliatu duzu. Ezin den azpikatu, demora gutxi baitugu baina zegin duzuean funtsionan? Eh, hasen elkartearekin egon gara, hori da asoziazion de Fam de Media, eh Egoki Euskaldeko emakume kasetarien Elkartea, zagutu dugu aiek e, egiten duten lana, izatea izateaz aparte, komunitatekin eta lan egiten dute, eta badute sistema bat e, martxan jarria famofon izenekoa, eta horren bidez e, komunitate edo eskualdez berdinetan gertatzen diren genero interkeria kasuen berri ematen dute, hoiek e, jasotzen dituzte eta hoien jarraipena egiten dute. Eta gero badute Mama Radio izeneko irratia feminista bat edo genero ikuspegikoa eta ordan horiek ezagutzen ibili ginen eta gero hortaz aparte ba aukera izan gonen hiru e, komunitate ezberdinetara joateko eta ezagutu nituen alde batetik e, indarkeria eta bortxaketak jasand dituzten Emakumeen testigantzak ba urtero Kongoko Errepublika Demokratikoan 100.000 bortsak eta baino gehiago ematen direlako gatazka testu inguruan eta gero zabutuben benituen ere bai indarkeria horri aurre egiteko emakumeek e, martxan jerritako proiektu ezberrienak ba lotutakoak, lanarekin lotutakoak eta eta alakoak. Beraz, existe bakarrik gazetarrekin egon, eh, gonziste jendeekin? Hori da bai. Bai, irian eta beretzikik aztarikin egon gara, baina gero landa eremuan muan baukera izan geren emakume ezberdinekin itzegiteko eta bueno, garran kriston esperientzia izan da. Eganetxo, berena, zek markatu zaitu geienik, zek markatu zaitu? Egiarran e, indarkeria ego emakumeek aurre egiteko duten indarrak, ez? Egon gara emakume batzuekin e, bortsaketa basatiak Jaian dituztenak, prostituzioan lan eitera behartu daudenak, lan baldintza oso txarra dituztenak eta bueno, ikusten duzu benetan zein miseria eta ze gora gogorrak bizioar izan dituzten, baina aldiberan ikusten duzu nola antolatzen diren beraien artean, nola ikusten duten garrantzitsua dela egoera horiek kontatzea eta horri aurre egiteko antolatzea eta aldeberean hortik zein dar eta ze poz eta ze energia ateratzen atzen zuten eta hori niretzat krak bat bezala eintzian barnean ez. E, askotan errukitik edo iruditzen zaite begiratzen diegula olako jende batzu, e, baina ikusten dozu ninetik ze gaitasun atera daiteken ba, beste zerbait sortzeko ez eta horrekin gelditzen ez. Batzutan bagin ukela zeik azteko ere? Bai, bai, bai, bai. izugarri ikasi dugu, eta adiez esplikatu bueno, duizudan famofon proiektu hori ba indarkerien berri emateko, eta bueno, komunitatekin egiten duten lana, eta bueno, uste dut e, irakaspen nahuniz e, emandizki guk ere hemen aplikatzeko modukoak izan daitezkenak. Zure, ešare sozeletan miskabat segitu zaitugu, txio batek ni markatu nau bereziki, xorgin izia ipatu duzu txio batean, baina ez du laboztun urtetakoa? Bai, bueno, ara iritsi ginenean hori entzun genuen ez, eh? alde batetik e, kasetariek garrantze guten sorginkeri e, akusazio asko izaten ari zirela, iaz iruneun bat inguru kontatu zituzten eta e, ogeita sortzi emakume zituzten sorgin izateaz akusatuta, e, gainera bueno, garaio batean Euskal Herriam bezala. dela, eh? publikoki jendearen aitzinean bizirik erreta edo harrikatuak katuak eta bueno, inguritzatu hori izan zen kristontsokea. Eh, hori orain? eh? Bai bai bai, hori iaz bakarrik eh, datu hoiek. Eta gero herri batera joan ginenean aukera izan genuen eh, bi emakumerekin hitzaiteko zurginkeriaz eh, akusatuak izan zirenak, ba ez dituzten hilak, baina herriotzame atuak jasand zituzten, eh beraien senarrak eh, abandonatu zituen, komunitateak eh, kanporatu zituen eta bueno, menetan egora gogorra bizi zuten eta bueno, hori eh, jaso nuenez espero ez nuen, zera hori erabaki nuen berrian erreportai eh, bat eh, idaztea horren inguruan, eta hori da lengua astean publikatu duen nuena. Betik konparaketak zaila dira, e, zinezkoak batzutan ere, baina feminismoa eta generoa ipatu baituzu, feminismoa kongon deskriba behar bazinu? Ba, pixkat, haipatu duan, ez, bueno, ezakit, asko dakit, egin dugu lengua astean bideianginen bitzartean eh, erresilientziari buruz, hori da, bueno, katazka egoera bati, doindarkeria egoera bati aurre egiteko, duzun gaitasuna, eta, eta horri kusi dugu benetan zerren hori, eta hori egin alizateko zer garrantzitsua den kolektiboan lan egitea, eta emakumeak elkartzea, bakoitzaren bizipenak entzutea eta etalkar banatzea, eta horri elkarrekin aurre egiteaz. Hizkuntza aipatu duzu ere ostion, e, frantsesa berazela jakin, 6 e, hizkuntzetan komunikatu duzu eta horiek 6 hizkuntzetan egiten dute. Bueno, frantsesa hizkuntza ofizialetako bat da eta gehienek e, bas egitena eta herri batzuetan e, etzekiren frantsesez, gero e, suagilia zen hango bertze hizkuntza nagusia e, eta gehienek eitz egiten dute eguneroko tasunean eta ere bai eta mam radio irratian adibez suagiliz eta frantsesez egiten dute eta gero e, bertzea izkuntza batzuk ere entzun genituen, masi izeneko bat eta gero abu izeneko beste bat. Eta, bueno, kuriosoa izan zen, zahidiz testigantza bat abu hizkuntzan bakarrik zekien emakume batena zen, orduan abutik suahilira itzulizuen batek, gero bertzea te suahilipik frantxesera, eta gero azkenik eh frantsesetik gaztelenerara itzulibarri izan genuen ze bueno baziren gaztetari batzuk eh frantses ez egitenak ez, hegoaldekoak. E, Giertatzen aldiren gauzak hemen ere Euskal Herrian ere batzutan, eh. E, justu bukatzeko migrazio prozesuetan emaztek jasaten dituzten indarkeriak erakustea zinuten helburu eh duzue... Bai, azkenean, eh, Kongokar er Republika Demokratikoan barne migrazio ondia dago. Bueno, askotan migrazioari buruz hitz egiten dugunean Europatik iruditzen zaigu Europara bai. bidea dela migrazio orio, baina barne migrazioare gertatzen da herrialde batzuetan eta Kongoko kasuan, e, segurtasun faltaren eta gatazka politiko eta ekonomikoen ondorio da, ehun talde armatu ezberdin baino gehiago daude bereziki Kivu Eskualdean e, 2003an gaizki zen gerra horren ondorioz eta mineralen ustiak eta ilegalaren ondorioz bereziki talde militarro horiek dira emakumeak bortsatzen dituztenak helburua baitute emakume hauek bortsatuta komunitateak e, puskatu bezala egiten dituzte eta eta jendea ies egitera behartzen dute eta orduan horren bidez lortzen dute ba, ba komunitate hori zegoen lekuan mineralak e, ustiatu alizatea erabat lotuta daude indarkeria mantxista eta sexuala eta lekualdaketak, ez? E, azkenean migrazioaren kausetako bat indarkeria sexuala da eta bueno, hori ikusi ituen emakume asko bere beraien herrietatik alde egin bar izan zutenak bortzatuak izan zirelako edo horri beldurrez, ez? Ordan, bueno, ainbatuenen mailorikustea bai, batean kausitu zinuten Joanenik gandean sartu zinen euskalerrira pentsatzen dut burua edo guztinez parte soreino andu zula hemendik zer Bueno neri dagokidanez eain eh, ez pizkat ikasitako guzti hori ordenatzen edo eh, no? ba, informazio pila bat dugu buruan eta asmoa hemendik bi berrian eh reportaje sorta bat argitaratzea beste eh, bueno bestekaz, ere alakoak eginen dituz beraien komunikabidetan Gero alboan gobernuzkan poko erakundeak segitzen du emakume hoiekin lan egiten, eta konkretuki ere, aste honetan e, gu Euskal Herrira sartu ginenean kongoko bi emakume afemeko buruak edo direnak Euskal Herriera aturri dira, eta aste honetan guztian Euskal Herrian agonen dira leku ezberrainetan, bai txaldiak ematen, e, bilkurak egiten e, eragile politiko ezberrainekin an ikusi dudan guztiak markatu nago eta nahiko nuke alduan ehean bai ba jendeari esplikatu edo alden bezala ba kontzientzia horretan bas egita ez azkenan batean gure errua da han gertatzen ari dena europako eta mendebaldeko jendearentzat ari dira mineralak ustiatzen modu ilegalean eta horreke du eragina ango erritarren ganoz, orduan uste ardura bat dugula mendebaldeko baldeko biztan lehizia. Baina, etxopena, esker minak gurekin izaniko izuntan eta ondok eguna karte. Bai, mila esker.